Temi wa unyanyembe alieota mapembe na baadaye akasalitiwa na Waarabu. Waarabu wa mwanzo katika ardhi ya Unyenyembe walikuwa ni Musa mzuri na kundi lake la wafanyabiashara na mtawala wakati huo alikuwa ni Mtemi Fundikira. Na hii ni miaka ya 1858 katika tawala kubwa ya Unyenyembe. Kutanuka na kukua kwa biashara katika ardhi ya Unyenyembe na maeneo jirani baina ya Waarabu na baadhi ya Waswahili ikamfutia sana Sultani wa Zanzibar kwa wakati huo na kuamua kumteua Said bin Salim kuwa Liwali wa Unyenyembe. Je, yeah. Liwali ni nani? Liwali ni neno la Kiarabu lenye kumaanisha aliwali linalomaanisha mtawala wa mahali au eneo asiyojitegemea bali aliyeteuliwa na serikali kushukulikia mambo ya utawala katika eneo fulani. nyingi katika nchi za utamaduni wa uislam, liwali husimamia, wilaya na kazi yake ililingana na kazi ya governor. Masultani wa Zanzibar, waliwateua maliwali kwa ajili ya miji ya pwani, waliokuwa kama wawakilishi wa sultani mahali walipo. Na katika kipindi hiko, wa arabu waliweka fungamano na mtawala wa unyanyembe, wa Muhammad bin Juma, baba wa Tiptip binti wa Mtemi Fundikira binti huyu aliito Kalunde hii ilikuwa ni mbinu ya kuweza kuingia kwa wanyamwezi katika tawala ya Unyenyembe ili kufanya biashara zao ziende vyema huku wakiwa na malengo mbalimbali juu ya tawala hiyo ya Unyenyembe wanyamwezi waliingia mkenge pasipo kujijua na hili lilisababisha Guvu za Waarabu kuweza kusambaa kwa haraka sana. Si wanasema, mpe mchawi akulelea mtoto basi Mwarabu mtoto wa Titipu mtoto wa mtemi fundikira kikawa ni mwazo mzuri wa ushawishi wa Waarabu katika ardhi na tawala ya unyenyembe, kuletwa kwaliwali kutoka Zanzibar kumwakilisha Sultan, pia kukawa ni watua wa nyingine ya Waarabu kuweza kujirafikisha na waswahili, na ukanda huu wa utawala kubwa ya unyanyembe na majirani zao. Kifo cha mtemi fundikira na mumwaka elf moje na 188, kukawa ni mwanzo wa arabu shika hatamu kwani tayari walikuwa na ushawishi mkubwa katika eneo la unyanyembe. Na ili waendele kufaidi matunda ya ardhi ya unyanyembe ilikuwa ni lazima wawe na kiongozi kibaraka hivyo kukaibuka ugumfi katika familia yu ya atawale unyanyembe kukawa ni fursa kwao kulikuwa na mtemi alieitua Mnywasele kwa jina lingine alifahamika kama msabila huyu alikuwa na ushawishi na alikuwa ni raisi kuwa na urafikinae hivi wa harabu wale mkono mpaka akashinda na kuwa kiongozi watawala ya unyanyembe wakati huo huo kulikuwa na mtu alieitua mkasiwa huyu nae Alikuwa na ushawishi na hulka ya kiongozi. Kukua kwa masikio ya msabila au mnyosele kuliwauzi sana wa arabu na hili ilikuja baada ya mnyosele. Kujiona anakubalika sana na watu wake na biashara zinaenda vyema. akatamani tamani achana na wa arabu. Na katika kufanya hivyo, akaanza kuwatoza kodi kubwa wa arabu na wafanyabiashara wengine. Chukizo hili liga ya wa Arabu ku mpinduwe Mtemi huyu na Mkasiwa akashika hatamu mwaka 1860 huko Mnywasele akakimbia porini na kugeuka kuadui mkubwa wa tawala hii kifoo cha Mtemi Mnywasele baada ya kusalitiwa na Waarabu mara baada ya Mtemi Mnywasele kupinduliwa na Mkasiwa akasaidiwa na Waarabu aliona sehemu raisi kwake Nitawala tavala ya rubuga basipo kujua mazara anayawapelekea wana rubuga hakaenda hujificha huko iliweze kumuua nyoka pizuri na viema ni kumkata kichwa basi wa arabu walitaka kabisa kukikata cha chanyoka huyu hivyo wakamfata mpaka rubuga ambapo ikampasa kukimbia sehemu nyingine iliyoitwa ukimbu huku alipata hifadhi, na kuwa mpambanaji wa misituni, akipambana na waarabu na kibaraka wao wa mkasiwa. Ujasiri huu, aliyekuwa nao mnyasele, baada kujifunza kuwa waarabu si watu wema ukampamoyo mtemi mirambo na hivyo akajikuta anamsaidia katika kupambana na waarabu na hapa mtemi akawa amekoleza uhasama na waarabu. Mwisho, mnyasele au mtemi msabila, Aliuawa na Waarabu chini ya uongozi wa marabu, Hamiz bin Abdullah mwaka 1665 katika ardhi ya unyanyembe Na hiyo mbiyo historia mtemi wa unyanyembe Aliya mapembe na kisha kusalitio na Waarabu, Na mimi msimulizi wako na ito George Mirambo Utanipata katika Instagram pamoja na Facebook Vile vile usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Yania ni marifa iliweze kuwa kwanza kupata story na marifa uliokuwa huyafahamu.